Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahmatullahi wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'uzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla wa may yudlilhu fala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها و كل محدثة براءة وكل براءة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar yang berbahagia, maashirul muslimin, azza nillah wa illa jamian. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala sentiasa terus mencurahkan nikmat rahmat kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian kelak. Pada pendengar yang berbahagia, pada hari ini kita akan meneruskan pembahasan kitab Al-Kaba'ir dan kita sudah sampai pada al-kabirotu ar-rabiatu wal khamsun dosa besar yang ke-54 yaitu adri ya tribadillah wa tatwilu alaihim Men menyakiti hamba-hamba Allah dan bertindak semena-mena ataupun zalim terhadap mereka ini merupakan salah satu dosa besar Yaitu memperlakukan hamba-hamba Allah Apalagi yang lemah Miskin Kekurangan baik harta Maupun yang lainnya Diperlakukan secara Semena-mena Direndahkan dan dihinakan Ini termasuk salah satu Sifat sombong Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Dalam hadis bahawa sombong itu adalah salah satunya adalah romtunas, merendahkan, melecehkan, menghinakan orang lain manusia. Dan sombong, Nabi mengatakan, لا يدخل الجنة من كبر. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Maka dari itu. Kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam memperlakukan, mempergauli hamba-hamba Allah yang lemah ini, hamba-hamba Allah yang kekurangan. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam kitabnya, dalam surat Al Ahzab ayat 58. Waladina yudzuna al muaminina wal muaminat bighir maktabu, fadhehtamalubuthanan wa ithman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka orang-orang yang melakukannya itu telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dan juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat syuara ayat 251, Wahfud jannah khalik imanita ba'angka min al-mukminin dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu yaitu dari kalangan orang-orang yang beriman. Sesama kaum muslimin, Sesama orang-orang yang beriman, kita harus saling tipus lira, yaitu saling menghormati, saling menghargai, ya, merendahkan diri dan tidak bersikap sombong apalagi zalim terhadap mereka. Terutama bagi orang-orang yang lemah yang sering menjadi sasaran Perbuatan semena-mena dari orang yang kuat, ya. Sebagaimana dikatakan bahwa orang lemah itu makanan orang kuat. Demikian juga hamba-hamba Allah yang miskin, karena biasanya kemiskinan itu menjadi salah satu penyebab orang itu dihinakan. Maka dari itu kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam mempergauli mereka. Yaitu pergaulilah mereka dengan baik, ya dengan santun, dengan akhlak Islam. Rendahkanlah dirimu kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang yang beriman. Apalagi mereka itu adalah orang-orang saleh, orang-orang yang dekat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diberikan oleh Abu Hurairah. Inna Allah Ta'ala Qal Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Man aada li waliyan Fakat adhantuhu bilhar Barang Barangsiapa memusuhi Wali waliku Maka aku telah Mengizinkan untuk memeranginya Mengumumkan peperangan Mengilankan peperangan terhadapnya Dalam ruat lain Disebutkan Fakat barazani bil muharabah Berarti ia telah mengumumkan perang Terhadap diriku Hai alam Tuhan ni Muhari lahu. Itu aku mengumumkan bahawa aku telah memusuhi ataupun memeranginya Muhari lahu. Ya lebih-lebih lagi mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa taala, para wali-wali Allah subhanahu wa taala. Maka bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa taala di dalam Bergaul kepada mereka Termasuk diantaranya adalah kepada guru-guru kita Ustadz-ustadz -ustad kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita Sebahagian orang Kita lihat kurang adabnya terhadap gurunya Dia berlaku kasar Mungkin kerana dunia yang dia berikan Ataupun sering dia bantukan kepada gurunya atau dia berikan sumbangan yang dia berikan bantuan yang dia berikan kepada gurunya ataupun kepada orang-orang yang membutuhkan ini ya tapi itu bukan alasan bagi kita untuk berlaku semena-mena pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa in Allah mengatakan kalla inna al-insaan alayyadha arrahustakana ya sekali-kali tidak bahwa manusia itu Ya, suka berbuat ayat suka berbuat melampaui batas, suka berbuat semena-mena. Ya, itu adalah satu tabiat yang tertanam dari, dalam diri manusia. Suka berbuat semena-mena, menindas orang yang berada di bawahnya, menginjak orang-orang yang ada di bawahnya. Ya, arroah hus Ketika dia melihat dirinya serba cukup. Ya, jadi dengan orang-orang ini atau terhadap orang-orang ini Maka hendaklah kita merendahkan diri kita Janganlah kita menyumbungkan diri Ya, dengan merendahkan orang lain Ya, dengan merendahkan ataupun berbuat mena-mena terhadap orang lain Ya, jagalah adab Adab di dalam bermuamalah Terutama kepada hamba-hamba Allah yang beriman Ya, hamba-hamba Allah yang beriman Ya, kerana Allah SWT mengasihi dan menyintai mereka Ya, memusuhi mereka berarti kita telah mengumumkan perang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, memusuhi mereka berarti kita telah mengumumkan perang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin orang yang kita sakiti itu dia tidak mengumumkan perang. Ya, mungkin dia, dia bersikap wajar saja ataupun bahkan dia tidak membalas keburukan kita dengan keburukan. Malah mungkin dia membalas keburukan kita dengan kebaikan. Namun yang marah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita menindas berlaku semena-mena kepada orang-orang lemah, mungkin orang lemah ini nggak bisa tak bisa berbuat apa-apa, tidak berdaya apa-apa, dia pasrah dengan nasibnya yang ya menjadi uh, sumber ataupun yang menjadi uh, kita katakan uh, tempat untuk dilecehkan atau menjadi uh, menjadi korban pelecehan lah kita katakan. Ya, yang menjadi korban ataupun maful objek untuk dilecehkan dan diperlakukan e, semena-mena. Mungkin dia tidak bisa marah. Ya, dia tidak bisa apalagi membalas. Karena orang yang menyakitinya, orang yang menindasnya, adalah orang kuat, orang yang berada di atasnya. Akan tetapi ketahuilah bahwa yang marah adalah Allah Subhanahuwataala. Ya Allah Subhanahuwataala akan marah kepada orang itu. Dalam hadis disebutkan bahawa Abu Sufyan Ata'ala Salman wa Suhaib Wa Bilal fi nafarin Faqalu Ma Akhazat suyufullah min aduillahi ma'akhadaha Ya bahawa Suatu ketika Abu Sufyan berjalan melewati Para sahabat, iaitu Salman Suhaib dan Bilal Bersama beberapa orang Mereka ber Kata sayang sekali Padahal Allah tidak tepat mengenai musuh Allah yaitu dulu Abu Sufyan pernah memusuhi Islam Lalu Abu Bakar berkata Apakah kalian mengatakan hal seperti itu kepada Sayyidu Quraish Sayyidi Quraish wa Sayyiduhum Atakuluna hadha li Sayyidi Quraish wa Sayyidihim Apakah kalian katakan perkataan itu kepada seorang pembesar Quraisy, ya dan kepada ketua mereka, pemimpin mereka dahulu, ya maka faatan Nabi saw fakhabarahu ia mendatangi Rasulullah saw dan menceritakan hal itu kepada kepada beliau. Fakal maka Rasulullah saw berkata, ya Aba Bakrin لعلك أغضبتهم لغت أغضب ربك وهي Abu Bakar mungkin kamu sudah membuat mereka marah sehingga Allah pun marah. Ya maka ya Abu Bakar pun mendatangi mereka. فأتهم Abu Bakr رضي الله عنه فقال يا إخوتي أغضبكم قالوا لا يغفر الله لك Hadis Sahih riwayat Muslim. Ya, maka Abu Bakar mendatangi mereka Dan berkata kepada mereka Wahai saudara-saudaraku Adakah aku tadi telah membuat kalian marah? Mereka mengatakan tidak Semoga Allah SWT mengampuni Mengampunimu, wahai saudaraku Nah demikian Coba lihat Hamba-hamba Allah yang lemah Seperti Salman, Suhaib, Bilal Ini adalah Mereka adalah dulu adalah budak Ya, Mereka adalah orang-orang lemah Orang-orang miskin Ya Namun apabila orang-orang ya, seperti ini kita lecehkan atau kita buat mereka ya, hina kita hinakan mereka kita rendahkan mereka ya, atau kita membuat mereka marah maka Allah Subhanahu Wa Taala akan marah ya sebimana kata perkataan atau sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kepada Abu Bakar As Siddiq ya Abu Bakar La'allaka ala Lakot agbot Arab, wahai Abu Bakar, mungkin kamu telah membuat mereka kesal, mereka marah, mereka jengkel, ya. Dan kerana itu engkau telah membuat Arabmu marah. Demikian, ya, para pendengar yang berbahagia. Maka, ya, kita harus, ya, bersikap tawadu, ya, bersikap rendah diri, ya, mengutamakan mereka, ya, berbagi bersama mereka. Ya dan eh, menanyakan perihal mereka, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang tentunya tentunya membutuhkan ya, Sebagian orang-orang miskin itu, orang-orang lemah itu, dia segan untuk minta eh, bantuan atau minta eh, pertolongan, ya. apalagi meminta harta. Akan tetapi, ya kita sebagai orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahuwataala hendaklah miliki eh, sensitivitas sosial yaitu jangan lagi itu menjadi orang yang tidak eh, tahu mau tahu terhadap apa yang ada di sekitar kita saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kurang beruntung, yaitu nasibnya tidak sama seperti kita. Artinya Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki lebih kepada kita. Ya, mungkin Allah Subhanahu wa taala jadi kita sebagai sarana ataupun sebab ya, ya sampainya rezeki itu kepada mereka. Kawfiamu qolih hakun lis sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka ada bagian ya, ya untuk orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta, sa'il dan al mahrum, ada Jadi ya hendaklah kita merendahkan diri kita dan sabar ya di dalam ber dengan mereka dengan orang-orang yang lemah ini ya tidak merasa gengsi ya. tidak apa namanya menjaga menjaga jaim jaga image lalu tidak mau dekat tidak mau uh, bergaul dengan orang-orang yang miskin orang-orang yang uh, taraf hidupnya ataupun level hidupnya tidak seperti dirinya nah ini adalah sikap-sikap yang salah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan surah al-kahfi ayat 28 wasbir nafsaka ma alladhina rabbahum bilghadati wal'ashyi yuriduna wajhah dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru rabb di pagi dan di senja hari dengan mengharap wajah Allah Subhanahu semata-mata mereka mengharap wajah Allah Subhanahu ayat ini berkenaan tentang keutamaan orang-orang fakir dan sebab turunnya ayat ini adalah orang-orang yang mula-mula beriman kepada Nabi adalah orang-orang fakir, orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi kebanyakannya mayoritasnya adalah dari kalangan orang-orang fakir, ya. Begitu pula dengan yang mula-mula beriman kepada para Nabi sebelum beliau, ya, adalah orang-orang yang orang-orang yang fakir, orang miskin. Ya orang miskin, sebagaimana juga sekarang, ya, dakwah salaf, dakwah sunnah, dakwah wal jamaah. Kebanyakan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang kurang mampu. Ya orang-orang yang kurang mampu, ataupun orang-orang miskin. Maka janganlah kita ya bersikap kasar terhadap mereka. Dan hendaknya kita bisa bersabar, ya berjalan ataupun berteman, bersahabat bersama mereka. Rasulullah SAW yang sering duduk-duduk bersama para sahabat beliau yang fakir Ya seperti Salman, Suhaib, Bilal, Ammar bin Yasir dan yang lain-lain Khabab bin Al-Arad Orang-orang musyrik mencari cara untuk mengusir orang-orang fakir Dari sekeliling Rasulullah SAW Ketika mereka mendengar bahawa tanda kebenaran para Rasul adalah Yang mula-mula mengikuti mereka adalah orang-orang yang fakir Ya seperti pertanyaan salah satu pertanyaan Sufya Al Abu Sufya, kepada Abu Sufyan Siapakah yang mengikutinya apakah orang-orang lemah atau orang-orang kaya maka dijawab oleh Abu Sufyan pada waktu itu ia masih kafir ya orang, bahkan yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang lemah jadi Heraclius mengetahui ini adalah seorang nabi tanda salah satu tanda-tanda kenabian adalah orang-orang yang kebanyakan orang-orang yang mengikuti beliau adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir. Nah, sejumlah tokoh musyrik menghadap Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, usirlah orang-orang fakir itu dari sekelilingmu." Ya, usirlah orang-orang fakir ini dari sekelilingmu. "Ya Muhammad, utrudil fuqara' anka, fa inna nufusana tanaf 'antu jalisahum." Jalul turutahum angka, laa manabi ka ashraful nas, warus waruaseuhum. Abu kata mereka, Hai hey Muhammad, usirlah orang-orang fakir itu dari sekelilingmu. Sungguhnya jiwa kami merasa Seandainya kamu mengusir mereka. Pastilah orang-orang yang mulia dan tokoh-tokoh masyarakat Akan mau beriman mengikutimu Mau mengikutimu Maka ya Berkenaan dengan perkataan orang-orang musyrik ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya Wala tatru ladina yada'una rabbam bil ghadati wal asyi yuriduna wajaha. Surat Al-An'am ayat 52 Janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru ber beribadah Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala pada rahbnya di pagi dan di petang hari berzikir kepada Allah di pagi dan di petang hari sedang mereka adalah orang-orang yang menghendaki mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka adalah orang yang muslim mukmin orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan ya membenarkan Allah dan rasulnya nah demikian jadi Allah Subhanahu wa taala Ya menyuruh Nabi-Nya untuk tidak melayani permintaan para pembesar Quraisy tadi atau perkataan orang-orang Quraisy -orang tadi orang-orang musyrik Quraisy tadi. Nah demikian. Ya. Nah itulah sikap yang harus kita miliki iaitu kita uh, bersabar di dalam bergaul, ya, bermuamalah kepada mereka, berteman bersahabat dengan mereka. Janganlah kita merasa gengsi. Ya, sebagian orang ada yang prinsip hidupnya itu bimas, biar mati asal setan katanya. Ya, itu ya biar mati asal jaga image, ya jaim, ya. Hingga dia tidak mau dekat-dekat dengan orang miskin. Sehingga ya yang jeleknya, ya, yang jeleknya adalah di sana ada perkumpulan. Ini kalau kumpul perkumpulannya orang kaya saja. Ya sana orang-orang miskin enggak level itu disingkirkan dari majelis itu ataupun tidak masuk dalam keanggotaan majelis itu. Nah, uh, maka uh, di sebagian ya tempat ada orang-orang yang membuat majelis, majelis ilmu lagi khusus orang kaya. Nah, ini majelis ilmu orang kaya. Orang miskin enggak boleh masuk, enggak boleh ikut. Nah demikian. Nah ini adalah satu hal yang uh, menyakiti. Ya, pertama itu jelas menyakiti hati orang-orang orang-orang ya, miskin ini, orang-orang yang fakir ini. Yang kedua ini bertentangan dengan uh, syariat Islam. Nabi saw dilarang, ditegur oleh Allah subhanahuwataala dan dilarang untuk uh, meladeni ya, apa namanya permintaan orang-orang orang-orang ini untuk menyingkirkan orang miskin dari dari sisi beliau. Nah demikian. Ya, maka beberapa orang-orang Muslim berpuasa untuk dapat mengusir mereka. Mereka berkata, wahai Muhammad, jika kamu tidak mau mengusir mereka, khususkan bagi kami satu hari dan bagi mereka satu hari. Ya, apa kata mereka? Ya Muhammad, ya, la ilam tatrudahum, fajallah na yawman, wallahum yawman. Ya, la ilam tatrudahum, wa ilam tatrudahum. Wajah Allah na Yawman walahum Yawman, wahai Muhammad, jika kamu tidak mau mengusir mereka maka jadikanlah bagi kami satu hari dan bagi mereka satu hari. Kami tidak mau gabung-gabung dengan orang-orang miskin itu. Ya, maka Allah subhanahu wa taala pun menurunkan ayatnya, faanza Allah subhanahu wa taala, ya di dalam apa namanya firmannya wasbiarnafsaqama aladina. Jadi oh na Robbahu mil Qadat tiwalah siuri dunia wajah, walatadu ainak, karena anhum turidu zina talhayatid dunia. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruh robnya di pagi dan di petang hari dengan mengharap wajah Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Nah demikian. Syahid dari uh, ayat ini adalah, ya kita tidak boleh. Ya menyakiti hati orang-orang yang yang lemah ini orang-orang fakir ini, ya dengan mengusir mereka dari sisi kita, ya mengusir mereka dari majlis kita. Jadi termasuk salah satu kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah kaum seni pada hari ini adalah mengkhususkan majlis-majlis ilmu, ya untuk orang-orang kaya, ya tanpa disertakan di dalamnya atau tanpa boleh di dihadiri di dalamnya orang-orang yang miskin. Ya, nah demikian Nah, maksudnya adalah janganlah kamu mengusihi mereka Memalingkan pandangan dari mereka sebagai tanda tidak senang kepada mereka Ya, karena kamu menginginkan bersahabat dengan hamba-hamba dunia Ya, dengan hamba-hamba dunia Sebagian orang berkumpul itu kerana ada maunya karena ada tujuannya Ya, karena ada relasi bisnis Ada hubungan Perniagaan hubungan bisnis baru. Maka dia pun bergabungnya Ataupun kumpulnya Ataupun majelisnya dengan orang-orang seperti ini Untuk mengharapkan dunia Kata mereka sambil menyelam minum air Sambil ngaji urusan bisnis Nah ini, ini adalah satu cara yang salah Ya sebagaimana yang saya sebutkan tadi Ini jelas menyakiti hati orang-orang miskin Ya ini ya jelas menyakiti hati orang-orang miskin Ya ditambah lagi ini bertentangan dengan Syariat ataupun dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya berikutnya adalah ya, sering kali kita dapati majlis orang-orang kaya ini penuh dengan glamor yang masuk dalam kategori muzhir, makanan yang berlebih kadang-kadang terbuang buang Sementara orang miskin melihatnya Ngences mereka, ya netes air liurnya melihat majlis itu. Sementara mereka tidak dapat berkumpul bersama mereka, ya, tidak diperkenankan untuk berkumpul bersama mereka. Nah, ini adalah satu hal yang juga menyakiti hati orang-orang yang lemah dari kalangan hamba-hamba Allah ini. Ya, jadi ada di situ unsur mubazirnya juga, ya, unsur mubazirnya juga, dan ya, siapa kadang-kadang masuk di tengah-tengah mereka maka kadang-kadang yang dibicarakan bukan ilmu lagi, bukan dakwah lagi tapi urusan dunia. Ya, apa? Tapi urusan dunia. Dan yang lebih parah lagi adalah orang-orang kaya ini justru mengatur, mengatur ilmu yang akan disampaikan. Ya. Mengatur ilmu yang akan disampaikan. Nah, kamu nanti Ustaz jangan menyampaikan ini. ini ini urusan kami. Nah, atau dia mengatakan uh, uh, untuk hal-hal uh, ini jangan disampaikan dulu dan karena mereka punya uang mereka punya uh, harba untuk untuk melakukan hal seperti itu nah ini hanya kita roba ya karena berkumpul dengan orang-orang yang miskin ini orang-orang yang lemah ini ya akan uh, mempertajam sen sensitivitas sosial kita ya kita lebih memahami ya bagaimana kesusahan mereka bagaimana Ya beruntungnya kita, naibat Allah kepada kita, dan ya betapa Allah Subhanahu Wa Taala membuka peluang bagi kita untuk berbuat baik, ya dengan membantu mereka dan ikut merasakan bagaimana susahnya susahnya hidup, ya, nah, da, melihatkan kondisi mereka. Nah, demikian. Ya, jadi e, termasuk salah satu yang dapat melembutkan hati kita adalah ya kita membelai ya kepala anak yatim kan begitu dan juga yang membantu menyentuni fakir miskin nah demikian Inna Allah wa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya kulil haq mir rabbikum fa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur Benaran itu datangnya dari Rob kamu, maka barangsiapa yang ingin beriman hendalah ia beriman dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Lalu Allah subhanahu wa taala, thumma darabalah matal matal matal alghani wal fakir. Kemudian Allah subhanahu wa taala membuat perumpamaan, memberikan perumpamaan tentang orang kaya dan orang miskin di dalam Firman-Nya wadrib lahum wadrib lahum mathal ar-rajulaini wadrib lahum ya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'azzimul fuqara Allah subhanahu wa ta'ala maka dan berikanlah kepada mereka sebuah perumpamaan tentang dua orang laki-laki yang miskin dan yang kafir bagaimana sombongnya orang yang punya kebun ya yang hampir panen kemudian dia mengatakan wa alaikum miskin ya kamu hati-hati terhadap orang-orang miskin jangan sampai mereka meminta atau hadir pada saat panen hingga mereka meminta bagian mereka ya ya, ya. enggak senang diminta ya kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kebun mereka menggagalkan panen mereka membuyarkan dunia mereka berilah perumpamaan kepada mereka kepada manusia kehidupan dunia ini bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Ya di dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang uh, Allah menghinakan dan memberikan azab dan siksanya kepada orang-orang kaya yang sombong Orang-orang kaya yang sombong yang terpedaya dengan banyaknya harta Tingginya kedudukan dan banyaknya pengikut Ini fitnah ini ya Harta yang banyak kedudukan kekuasaan yang tinggi jabatan yang tinggi kemudian pengikut yang banyak anak maupun keluarga yang besar yang kemudian pengikut yang yang banyak nah ini juga merupakan fitnah ya yang bisa kadang-kadang membuat seorang itu lupa diri dan lupa daratan nadimikian kanafi ddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah Orang yang sangat menghormati dan memuliakan para fakir miskin. Ya, Ketika Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah. Mereka para fakir miskin itu ikut pula berhijrah bersama beliau. Di sana mereka tinggal di Sufah. yaitu serambi masjid. Habis beribadat di situ hingga akhirnya mereka dinamakan Ashabus Sufah. Setelah itu datang pula rombongan muhajirin lainnya yang juga fakir. Lalu bergabung bersama mereka hingga jumlah mereka pun bertambah banyak. Nah, Itulah asal-usulnya Ahlu Sufah. Ya, asal-usulnya Ahlu Sufah. Jadi Allah Subhanahu Wa SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang keutamaan kaum yang lemah, fakir, miskin dan orang-orang yang tidak terkenal dari kalangan kaum muslimin. Ya wasbiyarna fasaka ma alladziina yad'una rabbahu bilghadaa'i wal'ashi yuriduu wajhah. Wala ta'du ta a'inaka anhum turidu turidu zina alhayati ad Sabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang berdoa kepada rabb di pagi dan di senja hari semata-mata mengharapkan rida Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Artinya janganlah kamu berpaling dari mereka yang membelakangi mereka meninggalkan mereka karena hanya semata-mata mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ya. Dibadkan dari Harithah bin Wahab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul, 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutada'aff law aqsama 'ala Allah la arrah. Ala ukhbirukum bi ahli an-nar?'" Kulutulin jawabim mustaqbir, muda fakon aleh. Nabi saw mengatakan, saya mendengar Rasulullah saw bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang ahli sorga? Yaitu setiap Muslim yang lemah, Muslim yang diremehkan. Ya, itu yang eh, yang yang direndahkan orang oleh orang lain, karena mungkin karena kemiskinannya, ya mungkin karena kedudukannya, atau mungkin karena asal usulnya nasabnya. Ya. Seandainya dia bersumpah atas Allah, itu bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah subhanahuwataala akan mengabulkan doanya. Ya, kalau dia berdoa kepada Allah, ya makbul doanya. Ya, sebab, makanya, ikhwan fit azza niyyallah wa wa iakum jami'an. Nabi saw mengatakan, Inna matun suru nabi duafa Sesungguhnya ya, kamu itu mendapat pertolongan melalui orang-orang lemah di antara kamu, yaitu, ya, melalui doa mereka, solat mereka, dan keikhlasan mereka, ya orang-orang lemah ini. Maka janganlah kita memandang, memandang remeh atau sebelah mata terhadap mereka. Ya boleh jadi ya rezeki yang sampai kepada kita adalah salah satunya adalah karena itu berkatan dari doa mereka, Solat mereka. Terangkatnya azab dari ya, satu penduduk negeri mungkin karena doa orang-orang lemah ini. Nah demikian. Kalau dia bersumpah ataupun berdoa atas nama Allah, maka Allah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan Kemudian Nabi mengatakan, "Maukah kamu aku beritahu tentang ahli neraka?" Ahli neraka Nabi mengatakan Jawas Itu setiap orang yang Keras Yang kasar ya? Orang yang menumpuk-numpuk harta Jawas dikatakan ya, Bahawa jawas adalah menumpuk Harta dan pelit Orang yang tomak dan pelit Tomak dan bakhil Jawas adalah eh, Gabungan antara dua sifat ini ya? Tomak dan ya, Pelit kita bisa bayangkan Bagaimana orang yang sudah Poma lalu pelit pula itu Otul adalah orang yang keras Keras kepala Dan kasar Kita bisa bayangkan itu orang yang Keras kepala Tak mau menerima nasihat Kasar lagi Nah coba bayangkan kalau dua sifat itu bertemu Orang yang keras kepala Kasar Poma Pelit pula Ada yang mengatakan bahwa jawab adalah besar badannya Sombong jalannya ada yang mengatakan pendek dan perut ada pendek, ya, tubuhnya besar perutnya, ya Allah alam besallam. Itu adalah salah satu di antara sifat ahlu nar, kemudian mustakbir, ya, dan dan orang yang mustakbir, orang yang takabur, orang yang sombong. Nah demikian, ya jadi ya ini menunjukkan kepada kita bahwa penghuni surga itu kebanyakan adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang diremehkan, orang-orang yang dipandang hina oleh orang lain. La hawla wa la jami'an. Abdul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, "Marr rajulun 'ala nabi s.a.w. alaihi wasallam, faqaala lirajuli jalis, 'Ma ra'ayta hadha?' Bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Abdul Abbas mengatakan ada seorang laki-laki yang lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang yang duduk di samping beliau apa pendapatmu tentang orang yang lewat ini ya apa pendapatmu tentang orang yang lewat ini maka ia menjawab faqal rajulun min asrafin nas Para wallahi hariy in khataba ayunka au in syafa ayu syafa Apa kata orang itu apa jawab orang itu Ya dia ini adalah orang yang mulia terpandang Dia ini demi Allah apabila meminang ya maka pinangannya pasti akan diterima Dia ya, apa dia meminang pasti dinikahkan Kalau memberikan rekomendasi pasti akan diterima rekomendasinya itu kalau dia berkata maka didengar katanya, karena dia ada orang-orang terpandang, dia adalah orang yang eh, tinggi kedudukannya, ya di di tengah-tengah manusia mungkin banyak juga apa-nya, hingga orang katakan kalau dia meminang dia pasti diterima pinangannya, kalau dia merekomendasikan pasti akan diterima rekomendasinya, demikian. Pasak kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam. Jadi ini bukan riba ya, tapi ini adalah satu ilmu yang ingin disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka identitas pun disembunyikan seluruhnya, tidak disebutkan namanya. Faqala lahu, faqala, fa thumma marra rajulun akhar. Kemudian ada laki-laki lain yang lewat. Faqala lahu Rasulullah. Rasulullah kembali bertanya kepadanya. Ma ra'yuka fi hadha? Lalu tentang orang ini bagaimana pendapatmu? Faqul maka dia menjawab ya Rasulullah hadza rajulun min fuqara almuslimin. Wahai Rasulullah ini adalah orang fakir, dia orang miskin. Hadza hariyun in khadaba alayunka. Orang ini kalau dia meminang tidak akan diterima pinangannya. Wa insyafa alayishaffa. Kalau dia memberikan rekomendasi Tidak akan diterima rekomendasinya. Eh ya, artinya dia bukan orang terkenal, bukan orang apa-apa. Kalau dia kasih rekomenasi, tidak ada orang yang Memandang ataupun melihat rekomendasinya Wa inkawla alaiyusma likaulih. Dan kalaupun dia berkata, tidak akan didengar kata-katanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, Hada khairun min mil il arabi mitlihada. Muttafaqun alaih. Nabi saw mengatakan orang ini Ya, orang yang terakhir ini, orang miskin ini, orang fakir ini lebih baik daripada seluruh penduduk dunia dari jenis orang yang pertama tadi. Ya, dari orang yang pertama tadi. Orang yang kedua ini lebih baik daripada seluruh penduduk bumi dari jenis yang kedua, yang yang pertama tadi. Yang yang yang pertama tadi. Nah, demikian, ya, para pendengar yang berbahagia. Jadi janganlah kita meremehkan orang-orang miskin ini. Ya, janganlah kita meremehkan orang-orang miskin ini, ya. Karena Ya penghuni neraka, penghuni sorga yang paling banyak adalah dari kalangan mereka. Dan penghuni neraka yang paling banyak adalah dari kalangan orang-orang yang ya kita katakan orang, -orang kaya dan orang-orang yang ya kita katakan berlebih lah. ya orang yang sombong dengan kekayaannya atau dengan jabatannya. Maka dari itu orang-orang miskin ini juga lebih dulu masuk sorga. Ya beda waktunya adalah 500 tahun. Ya dari orang-orang kaya, mereka lebih dulu masuk surga daripada orang-orang kaya. Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri Sa Al meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa Nabi bersabda, ih tajatil jannah tuanar, bahawa surga dan neraka berdialog, ya berdialog. Artinya berdebat gitu. Ya, saling berargumentasi maksudnya maka neraka berkata fiyal jabbarun wal mutakabbirun waqalatil jannah fiyadu afaun wamasakin wamasakinuhum. masakinuhum faqadu allahu bayanahuma innakil jannah rahmati arhamu biki man asyak wa innakil nar azabi u'adzib biki man asyak Wali kilekumahaleya miluha, rohah muslim. Nabi saw mengatakan, tadi uh, uh, neraka berkata, ya di dalam di dalamku terdapat orang-orang besar, orang, orang yang sombong, orang yang berkuasa dan sombong. Surga mengatakan di dalamku, ya di dalam surga adalah orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Maka kau memutuskan antara keduanya. Sesungguhnya engkau, hai surga, adalah rahmatku. Melalui, melalui engkau, aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Dan engkau, wahai neraka, adalah adabku. Dan melalui engkau, aku menyiksa siapa yang aku kehendaki. Dan untuk masing-masing kalian, pasti aku penuhkan. Ya, pasti aku penuhkan dengan penghuninya. Ya Maka surga akan penuh dengan penghuninya. Neraka juga akan penuh dengan penghuninya demikian. Jadi eh, ini juga menjelaskan kepada kepada kita semua keutamaan orang-orang yang lemah ini, orang-orang miskin Ya, surga mengatakan bahawa di dalam di, di dalam aku katanya, kata surga, adalah duafaun nas, orang-orang lemah, dan orang-orang miskin. Ya. E, maksudnya adalah mayoritas, ya, kebanyakan ya, dari penghuni surga itu adalah duafa wal masakin, orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Jadi eh, kalau kita termasuk hamba Allah yang ditakdirkan lemah dan miskin maka janganlah bertipu hati. Ya boleh jadi itu adalah salah satu eh, sebab kebaikan bagi kita. Allah milih kita untuk menjadi ya orang yang eh, lebih awal masuk surga. Ya. Asalkan kita sabar dan tetap ya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemiskinan yang yang kita Uh, yang kita terima yang kita yang kita yang Allah berikan kepada kita yang Allah bagikan kepada kita nah demikian ya boleh jadi itu adalah sebab kita untuk ya, kebaikan ya nah, di ya, hari akhirat kelak nah bagi orang-orang yang ditakdirkan kaya berhati-hatilah ya gunakanlah kekayaan itu ya untuk taat kepada Allah sayang kepada sesama ya dan untuk Ya kebaikan ya bagi umat manusia. Nah demikian ayat eh, pendengar yang berbahagia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya jadi yang ini hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa eh, nilai itu bukan hanya nilai ya secara materi ataupun secara apa yang terlihat. Ya Nabi Shallallahu mengatakan Wasallam mengatakan nahulayatirrajul saminul aladzi jawal qiyamah la yazinu 'anallahi janaha budah ya nabi mengatakan sesungguhnya akan datang nanti akan dihadirkan nanti pada hari kiamat orang seorang laki-laki yang gemuk besar badannya ya artinya orang subur ini, ini kalau gemuk besar kan begitu ya ini kayaknya orang yang uh, saminul azim samin gemuk azim besar ya pada hari kiamat ini biasanya ini adalah sifat orang-orang yang makmur Makmur hidupnya, gembur badannya, kan begitu ya? Biasanya seperti itu. Nah, maka Nabi mengatakan padahal dia di sisi Allah subhanahuwataala tidak ada nilai, eh, tidak senilai dengan sayap nyamuk. Ya, tidak senilai dengan sayap nyamuk. Artinya boleh jadi sayap nyamuk lebih mahal harganya daripada orang ini. Nyamuk yang kecil itu dibandingkan dengan tubuhnya yang besar itu lebih bernilai daripada dia. Nah demikian. Jadi penilaian bukan pada uh, apa namanya fizik, bentuk fisik ataupun hal yang nampak oleh mata kepala kita. Nah demikian. Ya dan juga Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahawa ada seorang wanita yang hitam, ya Anna imra'atan Sauda Kanat Takumul Masjid. Ya Fakwadha Rasulullah SAW. Eh, Biasanya ada seorang wanita yang berkulit hitam yang biasa menyapu masjid. Kemudian tiba-tiba eh, Nabi saw kehilangannya, iaitu dia tidak nampak selama beberapa hari-hari. Fasaala anha, maka Rasul bertanya tentang, tentang wanita itu, kemana dia? Kalumatat. Nah, mereka menjawab dia sudah wafat, ya Rasulullah meninggal dunia. Nabi mengatakan afala kuntum adantumuni kenapa kak, kalian tidak memberikan memberitahukan ya beritanya kepadaku menyampaikan beritanya kepadaku ya ini tukang sapu masjid fa anna hum sagaru amraha sepertinya mereka memandang kecil urusannya untuk apa lah disampaikan kepada Nabi tentang eh, tukang sapu kan begitu tukang sapu apa, bukan satu yang besar orang besar orang terkenal orang terpandang ya Ya, itu orang biasa ya. maka mereka pun menganggap Tidak ya, enggak perlulah disampaikan beritanya kepada Nabi maka Nabi mengatakan dulluni ala qabrihi ala qabriha tunjukkanlah ya, kepada kepadaku kuburnya di mana makamnya maka pun mereka pun menunjukkan di mana makamnya fa shalla Nabi menyolatinya nah demikian Nah, Nabi saw menyalatinya. Nabi saw menunjukkan ya, penghargaan dan penghormatan beliau kepada wanita tersebut walaupun dia hanyalah seorang tukang sapu masjid. Ya, tukang sapu masjid. Nah, demikian. Ya. Tapi di sisi Allah subhanahuwataala mungkin dia adalah orang yang ya, tinggi dan mulia kedudukannya. Nah, Diwakilinya di dalam uh, hadis yang lain, Nabi saw mengatakan. Ya, rubba ashafa aghbara madfu'un bilabwab. Kalau aksam 'ala Allah al Ya, berapa banyak orang-orang yang rambutnya acak-acakan, berdebu dan tertolak dari pintu-pintu rumah orang, seandainya dia bersumpah berdoa atas nama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Akan meluluskan sumpahnya. Nah, demikian, ya. Adanya asaz akbar madfu. Ini adalah uh, sifat orang-orang yang ya, kita katakan lemah lah. Ya dia kerjanya di luar, ya di pinggir jalan, dia ya, tukang sepatu misalnya, ya ataupun ya kita katakan pedagang kecil, ya tentunya tidak dalam mall yang besar kan begitu ya. Yang necis penampilan tidak. Mungkin ya karena tuntutan pekerjaan ya, mungkin atau ya orang yang kurang beruntung lah. Ya kabar berdebu gitu ya. Kemudian Madfuin Bil ya, Abuwab, kalau datang ke pintu ditolak kan begitu ya. Ah, ini paling meminta-minta ditolak orang kan begitu. Kalau nah, penampilan kita miskin kan begitu ya, ditolak itu. Datang kita, ah, ini menyusahkan aja ini. Ya. <San> Jadi begitu, ya, begitu. Tapi ingat Lo Akmalallah Laabarrah. Kalau dia bersumpah berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doanya. Ya, Allah akan mengabulkan doanya nam demikian khanafiddin عز الله و اياه para pendengar yang berbahagia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ur sabdakum tu ala babil jannah fa idza matu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun gaira anna ashabun nar qad umira bihim ila nar Bukuntu adalah awalah babinar, faida amatuman doh olahan nisa. Ya, Dikutarkan dari Usama, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan saya berdiri di pintu surga. Ya, eh, belum boleh dia dalam mimpi tentunya. Ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah adalah orang-orang miskin. Atau ini waktu beliau isra dan miraj. Yes, ya, sedangkan para pemilik kekayaan, orang-orang kaya dan orang yang berpangkat tertahan, ya belum diizinkan masuk. Ya, di dalam روادnya disebutkan bahwa waktu antara keduanya adalah 500 tahun. Ya. Nabi mengatakan saya berdiri di pintu surga, ternyata kebanyakan orang-orang yang masuknya adalah orang-orang miskin. Orang-orang miskin lebih dulu. Sedangkan orang-orang yang kaya dan berpangkat, ya orang yang memiliki jabatan tinggi tertahan. Ya, hanya saja penduduk neraka telah diperintahkan menuju neraka. Dan saya pun berdiri di pintu neraka. Ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum wanita. Nah, demikian Yohani Feddin, para pendengar yang berbahagia. Ya, jadi janganlah kita, eh, apa namanya, meremehkan ya. Kedudukan orang-orang yang lemah ini, orang-orang miskin ini. Ya, Nah, demikian. Eh, itulah dia kajian kita pada hari ini. Ya, Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari eh, dosa yang buruk ini Dosa yang eh, keji ini ataupun dosa besar ini Yaitu menyakiti hamba-hamba Allah ya Berlaku zalim, berlaku aniai dan sombong terhadap mereka ya, Dan menindas orang-orang yang lemah, orang-orang miskin Atau orang-orang yang Baif, uh, ya, kaum doa ya, dan orang-orang miskin ini. Nah, adanya kita bisa berlaku uh, santun, ya, dan sayang kepada mereka. Demikianlah panifidina azanillahwa. Yang jemuan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para pendengar yang berbahagia. Nah, demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan ya, uh, hidayah dan karuniaNya kepada kita semua. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf aku quli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu wal ghafurur rahim. Dan skring dizakuk khairan barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi sepatan pagi hari ini dari pembahasan al kabair. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat di nomor 081-9896543 Atau bisa menghubungi kami langsung di line telepon di 021-823-6543 Baik, untuk pertanyaan pertama akan kami angkat E, pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu Ustaz, ada pertanyaan dari Ummu Aisyah yang berada di Cilensi Bogor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Barakulah Fik nah. e, Ustaz, e, semoga Apa-apa yang Ustaz sampaikan Dalam materi kajian pagi ini Terwujud dalam kehidupan Ustaz Dan kami selaku pendengar kami mohon nasihat dari banyaknya orang-orang yang bersikap tak ramah kepada saudaranya dikarenakan ketiadaan materi dari saudaranya tersebut. Tapi kita eh, ketika bertemu dengan orang yang kaya, dia bersikap 180 derajat dari yang tadi. Sampai-sampai ada yang merendahkan dirinya di hadapan si kaya tersebut. Terlepas dari tujuannya untuk mendapatkan eh, manfaat dari si kaya tersebut, eh, mohon nasihatnya. Ya, uh, tentunya ya, cukuplah firman Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nasihat bagi kita semua. Ya, tadi sudah kita bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al Kahfi ayat 28. Wasbirna fakam Allah di najadona robbahum bil qadatiwal ashi. Sabarlah kamu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabbnya di pagi dan di petang hari karena mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka kerana mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Apa yang disebutkan tadi itu adalah satu sifat yang sangat buruk dan itu ya kita temukan di tengah-tengah kita. Ya dan mungkin kita termasuk yang pernah berbuat seperti itu. Ya kita pilih kasih. Ya kita pilih kasih, bukan belas kasih, tapi pilih kasih. Ya kalau kepada orang kaya, masyaAllah. Ya kita ya memberikan servis yang luar biasa bahkan seperti yang disebutkan tadi dalam pertanyaan kita rela merendahkan diri di hadapannya ya nah terhadap orang miskin luar biasa garangnya atau kita uh, seolah-olah menghindar ya menghindar dari orang-orang miskin ini ya paling-paling nah, itu begini paling-paling itu begitu paling-paling minta-minta Ya paling-paling nanti minta bantuan, minta pinjaman dan lain sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Fa'amal yatim avala takhar kepada anak yatim janganlah kamu membentak berbuat sewenang-wenang. Wa'amasa ilavala tanhar dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. Ya itu terjadi. Orang-orang miskin datang kepada kita kadang-kadang ia -kadang, ya, dia meminta ya minta bantuan. Nah dalam hal ini kita janganlah satu alergi dengan ya hal semacam ini. Ya memang mereka butuh bantuan ya kalau kita punya beri beri ya, ya kalau kita memiliki kemampuan bantu ya kalau tidak maka kau lun ma'arufun wa ma'firatun khairun min sada katiyat bawah ya. Haul maruf kata-kata yang baik dan permohonan itu lebih baik daripada apa? Ya pemberian yang disertai dengan kata-kata uh, yang menyakitkan. Nah demikian. Apalagi enggak sudah enggak beri diomeli lagi kan begitu ya? Ya memberi diomeli saja itu ya tidak baik itu dilarang. Apalagi sudah enggak memberi diomeli lagi orang miskinnya. Nah coba bayangkan. Ya mereka memang kurang beruntung. Ya? Dan Allah memilih kita ya sebagai orang yang ya menerima titipan amanah darinya ya berupa harta nah maka ingatlah ya kita harus bisa berbagi dalam kehidupan nah kita kadang-kadang tidak -kadang bisa bagi-bagi kita cuma berkali-kali saja semua dikali-kali karena ya, begitu ya wa wa fi amwalihim haqqu lisaili wal mahrum dan pada harta kamu pada atau mereka itu ada hak bagi orang lain orang miskin ya yang meminta maupun yang tidak meminta. Ya, ingat bahawa tak ada orang yang dapat harta itu langsung dari langit. Melalui orang lain, ya itu boleh jadi melalui doa orang orang miskin ini. Maka janganlah kita bakhil, jowas tadi, toma, ya. toma bakhil pula. Ya sudah toma bakhil pula. Nah kadang-kadang yang sering menyeret kita untuk bersikap seperti itu adalah alergi dengan Ya orang yang datang minta bantuan. Sebagian orang kaya kita lihat ketika disodori ya, apa namanya, ya, permintaan bantuan, wah dia merasa ya, ah ini ada kerja kalian katanya. Ya, Emang ya, mereka membutuhkan ya, datang buat proposal minta bantuan kan untuk ini untuk untuk kemaslahatan atau untuk kepentingan kaum muslimin maka dia mengatah ah, kalian biasanya cuma begini saja. Ya, ya memang kita katakan ada orang-orang yang memang perlu bantuan. Ya Begitulah Allah Subhanahu Wataala menciptakan kehidupan ini ada yang kaya dan ada yang miskin, ada yang kuat, ada yang lemah. Itulah dia warna kehidupan hingga membuat kehidupan menjadi indah. Ada yang membantu dan ada yang dibantu. Ya, yang dibantu mendoakan orang yang membantu dan orang yang membantu mendapatkan ya keutamaan dari harta yang dia bantukan kepada orang-orang yang yang dibantunya itu. Nah demikiannya Khanifidin azza niyyallahu wa yaqum jamian. Maka tinggalkanlah ya, sikap seperti ini, sikap pilih kasih seperti ini. Nah bukankah Allah subhanahu wa taala telah melarang kita untuk bersikap seperti itu, ya? Melarang kita untuk bersikap ya, seperti itu dalam hadis yang dilaporkan oleh Imam Muslim, ya, ya dari Saad bin Abi Waqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kun nama Nabi saw visit tatanafarin." Ya kami dulu kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kami sebanyak enam orang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakal musyrikun alaih nabi. Maka orang-orang musyrik itu berkata kepada Nabi, Ya, Utrudhaulai Allah yastariuna alainah. Singkirkanlah mereka, singkirkanlah enam orang itu supaya tidak melancangi kami atau tidak berkata-kata kasar kepada kami. Enam orang itu adalah Wakuntu Ana, Abu wa Masood, Warajulon min Hudail, Wabillal, Warajulani, Las tu semihima. Ya, enam orang itu adalah saya kata saat bin Wakas. Kemudian Ibn Masood, ya, seorang dari bani Hudail, Bilal dan dua orang lagi yang saya tidak bisa menyebutkan namanya. Ya maka Fawwawqah fi nafsi Rasulullah, Masha' Allah ayyak. Fadhasanabsahu, fana zalallahu taala, walla taturiladina yaduuna rabbhum bilghadati wal ashi yuriudu najahah. Nah surat Al-An'am ayat 52. Ya maka ya, itu uh, sakitlah hati Nabi saw. Terjali lah di hati Nabi uh, apa yang, uh, yang Allah subhanahu wa taala hendak untuk terjadi. Itu uh, sepancem perasaan tidak enak lah ya jadi minta untuk uh, mengusir mereka ya, ini adalah hal yang menyinggung perasaan beliau yang membuat perasaan beliau tidak enak maka uh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan uh, firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bacakan tadi nah ini adalah riwayat uh, Muslim Ikhwanifuddin rahimani wa rahmakumullahu jami'an nah jadi ya coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya, tidak tidaklah pilih kasih ketika beliau bergaul bersama sahabat-sahabat beliau yang yang lemah ataupun yang miskin ya, sama seperti beliau bergaul bersama terhadap orang-orang yang kaya dan orang-orang yang berharta. Nah, demikianlah Khonifuddin, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar berikan kepada kita ya uh, keteguhan di dalam uh, agama kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya anugerah berupa akhlak yang mulia dan adab yang yang luhur ya Allah wallahul musta'an. Nah, sekarang dejekul khairan atas jagoan Ustaz Demikian untuk Ummu Aisyah yang berada di Cilansi dan untuk selanjutnya di Lentlevan sudah ada yang menunggu itu Bapak Bambang yang berada di Madiun. Silakan Pak Bambang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz jika kita melakukan kontemplasi secara holistik ya atau secara kafah Kayaknya umat Islam sekarang ini mengalami degradasi rasa kasih sayang tolong menolongnya sesama umat ya Sejalan dengan dibatasi bendera-bendera partai politik Diben tengi otonomi otonomi daerah, dibisahkan dengan kelompok kelompok Islam. Nah Ustaz, apakah sesungguhnya furkon furkon atau garis garis pemisah Semisal yang kaya dengan yang miskin itu notabene mendolimi atau mendurhakai sirotol Mustaqim Allah Azza Wajalla ya? Yang bertaklim bahwa sesungguhnya sesama umat Islam itu adalah saudara bersatu. Uh, damai bergotong royong. Uh, bagaimana asesmen Ustaz? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya Allah Subhanahuwataala telah memberikan satu platform di dalam kitabnya Innaal Mu'minun. Ya, ada beberapa uh, uh, penduluan ya uh, umum yang Allah Subhanahuwataala sebutkan di dalam Al Quran. Yang pertama di kita ada firman Allah Subhanahu wa taala innama almu'minuna ikhwah sesungguhnya diantara antara sama kaum mukmin itu adalah bersaudara ya wa kunu ibadallahi ikhwana jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara ya sama kaum muslim itu adalah bersaudara yang mengikat kita yang menghubungkan kita adalah kalimat tauhid la ilaha illallah ya kalimat tauhid la ilaha illallah. Kebunnya yang menyertakan kita itu adalah ya Islam dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala atas dasar persaudaraan ini memerintahkan kita untuk ta'awun 'alal birri wattaqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awun wal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perbaikan dan di dalam ya, ketakwaan. Jadi kita harus saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka kita harus e, memiliki satu perhatian, ya tetap bukayahwalil muslimin, ya dimulai dari ya keluarga orang-orang yang ada di sekitar kita, kemudian kaum muslimin yang ada di sekitar kita, tetangga kita, dan baru lo Oh ya sedekap kaum muslimin yakni ta'awun ya pilar ini pilar yang kedua ini setelah pilar persaudaraan pilar ta'awun alal birri wattaqwa ini harus kita tegakkan Nah kemudian setelah itu pilar yang ketiga adalah at-tawazi bil haqi wa sabri ya saling menasihati ya kita tolong-menolong orang siap pun kaum muslimin kita harus menolongnya ta'awun alal birri wat taqwa namun kita jangan lupakan pilar yang ketiga yaitu tawasi bil haqqi was wal marhamah saling menasihati ya dalam kebenaran kesabaran dan kasih sayang ya itu juga merupakan bentuk rahim kita sayang kita ya kasih sayang kita ya kepada kaum muslimin yaitu memberikan nasihat ya berupa ilmu Pengarahan yang baik, ya, ataupun bimbingan yang yang lurus ya, kepada, kepada kaum Muslimin. Ya tidak uh, men, uh, uh, dalam hadisnya Rasul mengatakan la yuminahadukum hata yuhibbali akhir ma yuhibbali nafsihmin khair. Ya tidak akan sempurna iman salah seorang dari kamu hingga ia menyukai bagi saudaranya apa yang dia sukai bagi dirinya. Nah uh, jadi pilar yang ketiga ini harus kita tegakkan, yaitu kita harus menegakkan Terawasi, saling menasihati. Bagaimana? Dengan tiga, ya, dengan tiga pedoman. Yang pertama adalah saling menasihati dengan kebenaran. Ya, kita berusaha untuk ya meluruskan saudara kita yang menyimpang, menyeleweng dari kebenaran. Itu bentuk sayang kita kepada mereka. Yang kedua, dengan kesabaran. Ya, nah, nasihat itu harus disampaikan dengan penuh kesabaran. Yang ketiga adalah dengan uh, kasih sayang. Ya, jadi itulah uh, kita katakan tiga pilar yang sebenarnya harus diamalkan dan dilaksanakan uh, oleh kaum muslimin pada hari ini. Ya, hingga mereka dapat mengamalkan firman Allah, Wa ta'asimu bihablillahi jami'an wa'ala tafarraku berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya, seluruhnya dan janganlah ya kamu bercerai berai. Nah demikian dengan itu kita dapat bersatu, kita dapat uh, saling uh, apa namanya uh, memiliki uh, apa namanya uh, kepedulian ya sosial antara sama kita, kemudian kita dapat uh, menyelamatkan saudara saudara kita yang menyimpang dari uh, kebenaran. Nah demikian. Nah jadi. Fenomena miskin dan kaya itu bukanlah menyakiti. Kalau kita jadi orang kaya menyakiti orang miskin, bukan? Ya, orang kaya yang sombong, yang tak mau membantu, yang tak peduli. Nah ini memang ya menyakiti ini, ya, menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain. Ya, maka hendaknya kita mengerti kedudukan kita. Ketika kita ditakdirkan, dipilih Allah menjadi orang kaya, bagaimana seharusnya saya berbuat? Ketika kita menjadi orang miskin, ya juga kita harus ya, mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang miskin. Ya, nah demikian. Ya, kerana hidup manusia itu hanya ada dua. Dia mendapatkan sesuatu yang disukainya atau tidak disukainya. Ya, ya jika mendapat sesuatu yang disukainya, maka dia bersyukur. Ya dan tidak apabila dia mendapat satu yang tidak disukainya, yaitu mudarat, suatu yang menyakitkan hatinya ataupun me menyusahkan hatinya, maka dia bersabar musibah bala dia bersabar. Itu. Maka Nabi mengatakan sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin apapun baik baginya. Maka Nabi saw. Apabila mendapatkan suatu yang yang sesuai dengan apa yang beliau harapkan maka bila membaca doa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus nah apabila mendapatkan sesuatu yang tidak beliau harapkan maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi ala kulli hal nah demikian nah, dengan dengan itu akan terciptalah ya kesetimbangan di dalam kehidupan ini nah wallahu a'lam bisawab nah sekaren bezeklah khairan atas jabatan alustad demikian untuk Bapak Bambang yang berada di Madiun dan uh, satu pertanyaan terakhir Ustaz sekaligus penutup dikatakan waktunya yang hampir habis Yaitu uh, pertanyaan bagaimana uh, halnya uh, sikap kita kepada orang yang miskin tapi sombong Ustaz Apakah kita juga uh, diperkenankan untuk berbuat baik kepada mereka? Ya berbuat baik itu dituntut kepada siapa saja Ya hanya saja bentuk kebaikan yang kita berikan tentunya berbeda-beda, ya. Ya kepada orang kafir saja kita berbuat baik, ya. Dan di dalam peperangan saja berbuat baik. Bagaimana berbuat baik kepada musuh dalam peperangan? Ya misalnya saya contohkan, ya tidak memukul wajah, Itu kebaikan sebenarnya. Ya tidak me, apa namanya memustlak, me, me, me, me, ya. Ya artinya mencungkil um, mem memotong hidung ya dan mencungkil mata dan sejenisnya itu kebaikan ya jadi kebaikan itu kepada siapa saja cuma bentuk kebaikannya bagaimana nah bagaimana kita berbuat kebaikan kepada orang miskin yang sombong nah ini memang luar biasa kalau seorang punya sifat seperti apa namanya kondisi seperti ini sudah miskin sombong pula ya seharusnya Ya sifat sombong itu jauh darinya. Kena tidak ada satu uh, sebab ataupun wasilah yang yang men mendorongnya untuk sombong. Ya, yang mendorongnya untuk sombong tidak ada sebabnya. Kalau orang kaya ada sebabnya, itu bisa dibalumi dan kebanyakannya seperti itu. Ya ini, ini adalah satu perkara luar biasa yaitu orang miskin yang sombong. Ya kewajipan kita adalah memberikan nasihat kepada saudara kita ini ya supaya Ya, dia ya, ya kita harus tahu dirilah, menempatkan diri ya kita ya, apa namanya? Ya, orang yang misalnya miskin ya, maka ya sifat rendah diri itu harusnya lebih menonjol, lebih dominan pada diri kita karena itulah dia garisnya orang miskin gitu. Itulah dia nasibnya orang miskin yaitu Ya, kata doanya tentunya lebih daripada orang kaya, rendah dirinya lebih daripada khauful janahnya itu lebih daripada orang kaya karena dia punya sebab. Ya, dan dia lebih jauh dari sifat sombong daripada orang kaya karena dia punya sebab yaitu sebab kemiskinan. Ya, maka ya sampaikanlah nasihat kepadanya ya itu kebaikan kita kepada orang tersebut dia ya, nah kalau kita orang kaya misalnya ini misalnya ya Ya, ber, kita, di hadapan kita ada orang miskin sombong. Apakah kita bantu dia? Ya, apakah kita bantu dia? Ya, bolehkah kita memberikan bantuan ya, berupa harta kepadanya? Ya, ya tentunya di sini kita menimbang apabila bantuan itu akan menambah kesombongannya. Ya, oh ini miskin aja sombong, apalagi kaya lebih-lebih lagi kan begitu? Ya, maka coba berikan kepadanya satu nasihat ataupun pelajaran ya agar dia berhenti dari kesombongannya itu Nah, demikian wallahu aalam Nah, ya demikian kurang saya mohon maaf ya kalau jawaban eh, tadi apa namanya? kurang tepat. Nah, demikian saja ya Khonifuddin. Ya pertemuan kita pada hari ini kita sampai pada poin yang ke-54 yaitu eh, dosa berbuat aniaya, berbuat semena-mena terhadap orang-orang lemah dan sombong terhadap mereka. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita masih berkata, berbicara ataupun membahas tentang hal yang berkaitan dengan kesombongan yaitu isbal ya isbal ya yaitu salah satu sebab sarana wasilah jalan untuk sombong yaitu isbal yaitu mengulurkan kain di bawah mata kaki nah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah demikianlah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya dan dari syaitan Aku lukulihada astagfirullahalai Walaikum warahmatullahi muslimin Innahu huwal ghafururrahim